Сторінка тридцять п'ята «Пану Мар'янко, наша мама Агнія вже міцно спить. Спускайтесь до нас, час перевдягатися і вирушати на бал», – прошепотів чийсь голос. «Знову на бал? На вже», – почулося у відповідь. Агнія лежала тихо-тихо, навіть дихати перестала. А голоси й далі сперечалися. «Яка ви виридлива, пані Умиляну! Це тому, що королю Підванії сподобалися не ви, а я!» «Ваш пан Підван мені зовсім не подобається. Він на павука схожий». «А ні трохи схожий-схожий? Ні-ні-ні! Не сваріться!» Сказала Мар'янка й скочила з ліжка. «Сьогодні ми вигадаємо іншу розвагу. Яку?» Позвалися Полуниця та умиляна. А таку? Погляньте, ну, як спить наша мама-господиня. Вона зараз така гарна. Так, ніби це не вона залила мені рота смердючим лаком для нігтів. Ніби не вона намалювала Умилянці ластовиння чорним фломастером. Ніби не вона щодня висмикує нам волосся гострим гребінцем. Так от, вела далі Мар'яна. Сьогоднішньої ночі я пропоную цікаву розвагу Сідайте напоруч зі мною та повторюйте все, що я казатиму